Harmadik fejezet Tekintettel arra, hogy mit csinálnak, hogy milyen viták zajlanak körülöttük, és hogy néha milyen erőszakos emberekkel kerülnek szembe, fölöttébb figyelemre méltó, hogy országunk történetében csak négy aktív szövetségi bírót gyilkoltak meg. Raymond Fawcett bíró éppen most lett az ötödik. testét annak a tóparti nyaralónak az alak sorában találták meg, amelyet ő maga épített és gyakorta használt hétvégenként. Amikor hétfő reggel nem jelent meg a tárgyaláson, a fogalmazók pánikba estek is, értesítették az FBI-t, és az ügynökök annak rendje és módja szerint megtalálták a büntény helyszínét. A nyaraló délnyugat Virginia sűrű erdő borította vidékén, egy hegylábánál áll, a helybeliek által Higginsztónak nevezett parányi víztükör mellett. A tó a legtöbb térképen nem található meg. Erőszakos behatolásnak, verekedésnek, dulakodásnak nincs nyoma. Csak két holtest, golyó ütötte lyukak mindkét fejen, és egy üres páncélszekrény az alaksorban. Fószett bírót a páncélszekrény közelében találták meg, kétszer tarkon lőtték, minden kétséget kizáróan kivégzés történt. Körülötte a padlón hatalmas megszáradt vértócsa. A helyszínre érkező első szakértő úgy vélte, hogy a bíró már két napja halott. Az egyik fogalmazója szerint péntek délután három óra körül hagyta el az irodáját, és úgy tervezte, egyenesen a nyaralóba hajt, hogy ott töltse a hétvégét kemény munkával. A másik holtest Naomi Klerié, 34 éves elváltanya, akit Fószed bíró a közelmúltban alkalmazott titkárnőként. A bíró, aki 62 éves múlt, és volt öt felnőtt gyereke, nem vált el. Ő és Missis Fawcett néhány éve már külön éltek, bár ha az alkalom úgy kívánta, megjelentek együtt rounók környékén. Köztudomású volt, hogy nem élnek együtt, s mivel a bíró a városka prominens polgára volt, a házaspár élet körülményei adtak okot. Mindketten megvallották a gyerekeiknek és a barátaiknak, hogy egyszerűen nincs gyomruk a válláshoz. Mrs. Fawcetté volt a pénz, Fawcett bíróé a státusz. Mindketten viszonylag elégedetnek tűntek, és mindketten ígéretet tettek, hogy nem keresik más kapcsolatokban a boldogságot. Szóban úgy állapodtak meg, hogyha egyikük összejön valakivel, benyújtják a válló keresetet. A jelek szerint a bíró talált valakit, aki kedvére való volt. Szinte nyomban azután, hogy Miss Clary a beosztottjai közé került, szárnyra kapott a szóbeszéd a bíróságon, hogy Fószetnek már megint viszonya van valakivel. Néhány munkatársa ugyanis tudta, hogy valójában sosem bírt magával. Naomi holtestét egy pamlagon találták meg, nem messze attól a helytől, ahol a bírót meggyilkolták. Mesztelem volt, két bokáját ezüst színű ragasztó szalaggal szorosan összekötötték. A hátán feküdt, a keze hátra kötve. Kétszer halántékon lőtték. Testét apró égésnyomok borították. Néhány órányi vita, illetve elemzés után a nyomozás vezetői arra jutottak, a nőt minden bizonyjal megkínozták, hogy rávegyék fószettet, nyissa ki a széfet. A jelek szerint sikerrel. A szép üres volt, az ajtaja nyitva, az égvilágon semmi sem maradt benne. A gyilkos kitakarította, aztán kivégezte áldozatait. A bíró apja ács volt, és egy gyerekkorában állandóan ott sündörgött körülötte, kalapáccsal a kezében. Később is folyton épített valamit, új tornácot, fészert, szerszámos kamrát. Amikor a gyerekei még kicsik voltak, és boldog házasságban élt, az utolsó szögig felújított egy impozáns régi lakóházat Ronók belvárosában. Minden hétvégét a létrán töltött. Évekkel később egy műterem lakást újított fel, amely előbb légyottok lebonyolítására szolgált, majd az otthona lett. Számára a kalapálás, fűrészelés és verejtékezés terápiaként működött, amolyan mentális és fizikai menekülés volt a munka okozta stresszből. Ő tervezte a tóparti nyaralóházat, és javarészt ő maga építette fel négy év alatt. Az alaksorban, ahol meghalt, állt egy jogi könyvekkel telezsúfolt fenyőfából készült polc. A közepén azonban volt egy titkos ajtó. A polc szétnyílt, és mögötte, tökéletesen elrejtve, ott volt a szép. A helyszínelés során a széfet úgy egy méterrel előre tolva és teljesen kiürítve találták. Az ólomból és más fémből készült szép, 4-12 cm átmérőjű keréken állt. A Wisconsin állambeli Kenosában működő Vulcan Safe Company gyártotta, és adta el az interneten Fawcett bírónak. A részletes leírás szerint a méretei 116 cm magas, 91 cm széles, 101 cm mély, űrtartalma 232 liter, tömege 231 kg, értékesítési ára 2400 dollár rendesen lezárt állapotban tűz, víz és állítólag betörés biztos. Úgy nyitható, hogy egy hadszámjegyű kódot kell beütni az ajtón lévő billentyűzeten. Hogy egy szövetségi bírónak, aki évi 174 ezer dollárt keres, miért van szüksége egy ilyen biztonságos és elrejtve tartott páncélszekrényre az értékei tárolására, ez a kérdés rögtön szöget ütött az FBI ügynökök fejébe halálakor Fawcett bírónak volt 15 ezer dollárja egy takarékszámlán, kevesebb, mint évi egy százalékkal kamatozó lekötött betétje 60 000 dollár értékben, 31 ezer dollárja egy részvényalapban, továbbá 47 ezer dollár tartott egy nyílt végű befektetési alapban, amely közel tíz éve a piaci átlagnál rosszabbul teljesített. Nyugdíjbiztosítással is rendelkezett, és megkapta mindazokat a juttatásokat, amelyek egy szövetségi bírónak járnak. Adóssága jó formán nem volt, így tehát a számla egyenlege ugyancsak impozásnak tetszett. Az igazi biztonságot a munkája jelentette. Mivel az alkotmány értelmében a haláláig hivatalban maradhatott, élete végéig kapta volna a fizetését. Mrs. Fószett családja egy rakat banki részvény birtokában volt, de a bíró ezeknek a közelébe sem tudott jutni. A különélés következtében pedig még elérhetetlenebb messzeségbe került ez a vagyon. A lényeg: a bíró jól élt, de korán sem volt gazdag, és nem olyan fajta embernek tűnt, akinek páncélszekrényre van szüksége a javai rejtegetésére, illetve védelmére. Mi volt a páncélszekrényben? Vagy nyersebben fogalmazva, miért kellett meghalnia a bírónak? A rokonokkal és barátokkal lefolytatott beszélgetések során később kiderült, hogy Fószed bírónak nem voltak költséges szokásai, nem gyűjtött aranyérméket, ritka gyémántokat vagy bármi mást, ami ilyen védelmet indokolt volna. A fölöttébb impozáns baseballkártya gyűjteményen kívül, amely még fiatal korából származott, semmi sem jelezte, hogy Fószedben bármiféle gyűjtőszenvedély is élt volna. A kis nyaraló olyan mélyen el volt dugva a hegyvidéki erdőben, hogy szinte lehetetlen volt megtalálni. Tornát vette körbe, melynek egyetlen pontjáról sem lehetett embereket, járműveket, nyaralókat, házakat, viskókat vagy csónakokat látni. Maga a tökéletes elszigeteltség. A bíró tartott egy kajakot meg egy kenut az alaksorban, és köztudomásulag hosszú órákat töltött a tavon, Horgászott, elmélkedett és szivarozott. Csöndes ember volt. Nem magányos vagy szégyellős, de komoly és visszafogott. Az FBI számára fájdalmasan nyilvánvalóvá vált, hogy szemtanúkra nem számíthatnak, azon egyszerű oknál fogva, hogy egyetlen emberi lény sem volt több mérföldes körzetben. A nyaraló tökéletes gyilkossági helyszínnek tetszett. A tettes már messze jár, mire felfedezik a bűntényt. Az ügynökök már érkezésük pillanatában tudták, hogy súlyos hátrányjal indulnak a nyomozásban, és a helyzetük egyre csak rosszabbodott. Nem találtak új lenyomatot, lábnyomatot, darabokat, haj vagy szőrszálat, keréknyomot. A nyaralóban nem működött riasztórendszer, és bizonyosan nem szereltek fel biztonsági kamerákat sem. Minek is bajlódott volna ilyesmivel a bíró. A legközelebbi rendőr órányira volt, és ha egyáltalán megtalálta volna a nyaralót, mit tehetett volna, amikor odaér. Akkorra a legostobább betörő is már rég hét határon túl van. A nyomozók három napon keresztül kutakodtak, átvizsgálták a ház és a körülötte elterülő háromholdnyi terület minden milliméterét. Az a körülmény, hogy a gyilkos ilyen alapos módszerességgel végezte a dolgát, nem sokat javította a nyomozó csoport hangulatán. Mindenki úgy vélte, kivételes tehetséggel van dolguk, egy rendkívüli képességű gyilkossal, aki semmilyen nyomot nem hagyott maga után. Hol kezdjék a nyomozást? Máris nagy nyomás nehezedett rájuk az igazságügyminisztérium felől. Az FBI igazgatója különítmény összeállítását rendelt el, egy különleges egységét, amely megszállja a Ronókot, és megoldja az ügyet. Ahogy várni lehetett, egy házasságtörő bírónak és fiatal barátnőjének brutális meggyilkolása mennyei ajándék volt a médiának, a bulvár sajtónak. Amikor Naomi Hol testét három nappal a megtalálása után eltemették, a Ronóki rendőröknek barikádot kellett felállítaniuk, hogy távol tartsák a riportereket és a kíváncsiskodókat a temetőtől. Másnap került sor Raymond Fawcett szertartására egy gyúfoltságig megtelt, episzkopális templomban, az épület fölött egy helikopter körözött, és olyan zaj csapott, hogy egészen elnyomta a zenét. A rendőrfőnök, a bíró régi barátja képtelen volt felküldeni a saját helikopterét, hogy elkergesse a másikat. Mrs. Fawcett rendíthetetlenül állt az első sorban, gyermekei és unokái között, egy könnycseppet sem volt hajlandó ejteni, és rá sem nézett a koporsóra. Sok szép és kedves szó hangzott el a bíróról, de néhányan, különösképpen a férfiak, lázasan törték a fejüket, hogyan sikerült az öreg fiúnak ilyen fiatal barátnőre szert tennie. Miután mindkét áldozatot eltemették, a figyelem ismét a nyomozásra irányult. Az FBI egy szót sem közölt a médiával, Legfőképpen azért, mert nem volt mit mondani. Egy héttel azután, hogy megtalálták a holtesteket, az egyetlen rendelkezésre álló bizonyíték a ballisztikai jelentés volt. Négy golyó, üreges lövedékek, amelyeket egy 38-as kaliberű kézi fegyverből lőttek ki. Ilyenből több millió van az utcákon, ez az egy pedig minden bizonnyal egy nagy tófenekén pihen, valahol nyugat Virginia hegyvidékén. Más bűncselekmények körülményeit is vizsgálták. 1979-ben John Wood bírót lelőtték San Antonioi háza előtt. A tettes bérgyilkos volt, egy nagyhatalmú drogdíler bérelte fel, aki súlyos ítéletre számított a kábítószerkereskedelmet és annak működtetőit szenvedélyesen gyűlölő Wood bírótól. A Maximum John Becen évre hallgató bíró esetében az indíték meglehetősen egyértelműnek tűnt. Ronókban az FBI ügynökök átvizsgálták Fószed bíró minden büntetőjogi és polgári peres ügyét, majd listát készítettek a potenciális gyanúsítottakról, jóformán mindannyian drogügyletekben voltak érintve. 1988-ban Richard Daronko bírót lőtték le, miközben a New York állambeli Pelhamben lévő otthona kertjében dolgozgatott. A gyilkos egy haragos apa volt. A lánya vesztesként távozott a bíró tárgyaló terméből. A férfi előtte a bírót, aztán saját magával is végzett. Ronókban az FBI ügynökök átvizsgálták a bíró aktáit, és kikérdezték a fogalmazóit. Minden szövetségi bíróságon nyújtanak be képtelen beadványokat, melyekben elképesztő követeléseket fogalmaznak meg. Lassan összeállt egy lista, voltak nevek, de egyetlen igazi gyanúsított sem akadt közöttük. 1989-ben Robert Smith Vance gyilkolták meg a Montaimbróki otthonában, alabamában. Kinyitott egy postán érkezett csomagot, amelyben bomba volt. A gyilkosát megtalálták, és végül síralomházba küldték, de az indítékára nem derült fény. Az ügyészek arra jutottak, hogy Vance bíró valamelyik ítélete dühítette fel. Ronokban az FBI ügynökök több száz olyan ügyvédet hallgattak ki, akik jelenleg vagy a közelmúltban Fawcett bíró előtt képviselték az ügyfelüket. Minden ügyvédnek akad olyan őrült vagy elvetemülten gonosz ügyfele, aki képes lenne bosszút állni, és ezek közül néhány megfordult Fawcett bíró tárgyaló termében. Megkeresték, kihallgatták őket, de egyikük sem került fel a lehetséges gyanúsítottak listájára. 2011. januárjában, egy hónappal fószet meggyilkolása előtt John Roll B. Rout halálos találat érte abban a tömeggyilkosságban, amelyben Gabriel Giffords képviselő asszony is megsebesült. Roll bíró rosszkor volt rossz helyen. Nem ő volt a célpont. Az ő esete nem nyújtott segítséget a Ronó fbi -nak. Ahogy múltak a napok, a nyomok egyre jobban kihűltek. Nem voltak tanúk, nem voltak értékelhető helyszíni bizonyítékok. A gyilkos nem követett el hibát. Az FBI ügynököknek volt néhány használhatatlan infójuk, egy-két gyanosítottjuk, akik megfordultak Fawcett bíró tárgyaló termében, a nyomozás újra és újra Zsák futott. A százezer dolláros nyomravezetői utalomról szóló bejelentés hatására sem kezdtek elégni az FBI telefonvonalai.